Islamei, wa الله Allah'a l-كون, wa zamanu bi islami, wa imani, A'l-كون, wa zamanu bi islami, wa imani, Allah'a l-كون, wa zamanu bi islami, wa imani, Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi na njegovom časnom porodičnom rasade i njegove srodnice do sudnjega dana. Poditim esmaul radiyallahu ta'ala na saferna Huda, huda je uputa, a u, ovom, a u ovoj dovi označava znanje. A uvah moj molim te za uputu, odnosno za znanje. I molim za bogoboljaznost, i molim za černost, i molim za neovisnost četiri stvari koje, koje je kratka, jubita, sadr, Allahu poslanik ali je spomenuo u dolu Allahu akvar doba koja je kratka kada su riječi u pitanju ali je veoma sadržaj Allahu poslanik ali je obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala sa sadom po kojoj traži da mu poveća znanje traži od njega uputu Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam kome dolazi objava kome je podarena mudrost je ne zabranjen 31 je da čovjek na je da brani od 5 da brani poslanika najmudrij čovjek koji je kročio na zemlju I pored svega toga, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُرْرَبْ بِزِدْنِ عِلْمَ I reci, gospodar moj, povećaj me moje znanje. Ovo govori prije svega o vrijednosti znanja i čovjekovoj potrebi za znanje. Jer čovjek ima veliku potrebu za uvećanjem znanja. Tako da se nikad neće zadovoljiti kazati, meni je znanja dovolj. Ja sam naučio i meni više ništa ne treba. Ponekad ljudi kada završe školu ostave knjigu je nikad je više ne uzimali. Pa makar završili šarijatski škol. Misli kada su uzeli diplomu da više znanje sticati ne treba. A onog trenutka kada uzmu diplomu u svoju ruku tek onda trebaju da počnu sticati znanje. Jer čovjek znanje stiče sve do svoje smrti. Čovjek znanje stiče sve do svoje smrti. Allah subhanahu wa ta'ala je iz svog rahmeta prema svojim robovima učinio da ovo znanje ima svoju draž i svoju ljepot. Allah nije objavio knjigu u kojoj mi imamo propise gdje mi kad se pojavi to otvorimo enciklopediju i pogledamo kakve je rješenje za to i gotovo nego se iz Kur'ansko hadithkih tekstova uzimaju šarijatsko pravno rješenje koja se promatra ili iz generacije u generaciju gdje učenjaci po potrebi i po pojavi novih pitanja i problema u muštvu daju šarijatsko pravno rješenje za Tako da ljudi i sa različitim stavovima po nekim šarijatsko pravnim pitanjima <laughs> Ipak imaju veliku potrebu za sticanje znanja I za traženje listine Zato se čovjek uvijek treba obraćati Allah subhanahu wa ta'ala Iskreno, iskreno ga moleći Da nam podari znanje koje je korisno Da nam sačuva znanja koje nije korisno Allah ma idna nas elke ilman nafi'an Allah moj tebe molim da nam znanje koje korist. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam znanje koje koristi. Koje će biti dokaz za nas na sudnjem danu, ne dokaz protiv nas. Da ne bismo kojim slučajem pogriješili pravac, pa znanje sticali, da nekome odgovara, da se s neki možemo raspravljati, da stičemo znanje iz knjiga i čitavajući knjige, samo da bismo se s neki mogli raspravljati i svađati. Naj koji ima vremena za svađanje, koji ima vremena za traganje po knjigama da bi se mogao s nekim raskladati, prepucavati, tako bi mogao nekom odgovoriti, taj je zaista promršio bud. Jak čovjek stiče znanje radi Allah subhanahu wa ta'ala, to je ibadet. I čovjek, prenosjeći znanje, čini ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. I sve to čovjek treba da radu stavno sa šredskim propisama, da ne izlazi i iz okvira ovoga što je Allah subhanahu wa ta'ala. Dozvodim. Dakle, Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, se obraća Allahu i moli ga da mu podari huda, a huda je zanj. A huda je odje zanj. I tu se ne radi samo o zanj. Nego se radi O popratnoj stvari sa znanjem Morje Allah subhanahu ta'ala da nam podari znanje Koje je popraćeno Sa uspjehom u istini Popraćeno je dakle sa uspjehom u istini Morje Allah subhanahu ta'ala da nam podari znanje I da nam da uspjeha Da dođemo do istine i da postupamo po istini. Pa nam da uspjeha u primjeri tog znanja Ponekad se spominje termin hudara Ispominje se uporedo s njim drugi termin koji ukazuje na uspjeh, na ovu Onda znanje Onda huda biva, dakle, označava samo znanje, a ta druga, drugi termin može da označava, dakle, uspjeh. Ovdje, dakle, pored znanja, imamo i tu popratnu stvar. Vreća sa Allah subhanahu ta'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la Podari mi uspjehe u preditem uzalja, podari mi uspjeh u iste. Ondaajte kako su sve stvari sadržajne. I kad se čunim komrača Allahu subhanu taala sa ovim sadržajnim govorom. Osićaj vas, osjećaj snagu u toj do. Mojsimam Allah subhanu taala, Allahu moj podari mi znanje koje je popraćeno sa uspjehom u praksi. Biti na svoj stav, vjerujte da je odrečena sigurnost Se djevni koga će Allah subhanahu wa ta'ala i sija da ćemo mu Allah dželdešanoh dati uspjeha u Zato što moli Allah subhanahu wa ta'ala iskreno izdobine svoga srca da mu podali znanje. I u znanju nema oholost. Zapadno, u znanju nema oholost. Po je kontraga za znanje. On znanje spiče poniznoj. On se, kada je znanje u pitanju neoholi. Jer sve što više zna, Čovjek dakle sve što više zna, on sve više zna da ništa ne zna. Čovjek se svakog dana učeći nešto, sve više uvjelava da on ništa ne zna. Ja sam oma možda ispomenuo ovdje slučaj. Prije nekoliko godina mi se desio, jedan od slučaja u rješavanju nekih bračnih sporova u jednom slučaju i u kompunanom pitanju nazvao sam jednog doktora u Merku. Subhanallah, osnovu mi je taj slučaj zaista dojbli. Kad sam nazvao doktora i upitao ga za to šarijetsko pitanje, čovjek je doktor u fikhu. I zaista Allah Subhanahu wa ta'ala mu je podario znanja. Allahu bih iha'li. I pitan, kažem, šehy, imao bi jedno pitanje vezano za razvod branka i međusobrene sulozice među supružnicima. Kad sam mu to spomenuo, kaže, halal, ali evo ti broj od tog i tog šehyha, kaže pa nazovem njega. On kaže, podijed poznanja ta pitanja i odvar ta pitanja ovdje. Čudijek je Allah subhanahu ta'ah podario za nje i čovjek doktor je u fikhu je Allah subhanahu wa ta'ala mu je dao zaista za njeg priznat je, i poštovanje je, ljudi ga zovu po tih međutim ljude ne nosi njegove znanje koje imaju mjesto koje uživaju u druguštvu. nego žele da se postigne uvijek ono najbolje i bez ikakvog ustručavanjem nami broju drugog sheyha, koga trebamo kontaktirati na dođenju do odgovoru na to pitanje. Ili na dođenju do za taj identični program. Sve ovo nama daje signal, da moramo biti izuzetno vojažni i Jer, govorići o našoj vjeri, djelite so se, vjerujte previše osmjerno. Ljudi su so previše gravi. Ljudi su so previše gravi uklanjaju munker onda kad on ne postoji. Čovjeku zabraniješ da radi nešto što je našom vjerom dozvoljeno. Svamo, koliko je to opasta sva. Otkud ti smijelo da kažeš da čovjek nešto ne smije raditi, da ne treba nešto raditi, a šta li ja to nije zabraniti? Ograničavaš čovjeka da radi nešto, غورش بس تنسي راتي الله سبحانه وتعالى بتزولك كل تاوت بالظبط الله سبحانه وتعالى زبراني الله عليه صلاه وسلام مريم طه سبحانه وتعالى من فضلي الهدى ذاتي من كاج يا رب من الناس اسالك الهدى والتقى وداري وقطو Bogobojaznost. Zato imam, nao i rahimahullah, da raspodajem ovaj hadith u pogledu o Bogobojaznost. I podarim Bogobojaznost. Allahu Poslanik sallallahu alihi wa sallam Moli Allaha džavnašanu mu da mu da uspjeha u Bogobojaznost. Da mu podari Bogobojaznost. Jer je Sve u rukama uzvišanog Allaha subhanahu wa ta'ala. Bogobojazan može biti samo onaj koga Allah obskrbi Bogobojaznošću. I koga Allah da Bogobojaznošću. Zato poslanik, alaih i salatu sallam, moli Allaha da mu to podari. Moli ga da mu podari za njima. Čovjek može ušti koliko hoći. Ako Allah neda da uspjeha, u tome neće Allah ne da uspjeha, da to isprave razumije. I čovjek može željeti uspjeh. Ali ako mu ga Allah uzvišen i ne da, on neće Zato je doma jako oruđi vernik. Čovjek mori Allaha subhanahu wa ta'ala da mu znanje. Zatim ga moli da mu da bogobojaznost. Bogobojaznost. Jer čovjek kada stekne znanje, on mora da čini djel koje Allah subhanahu wa ta'ala Da ostavi ono što je Allah državno uzabrani. A dovolili smo o značenju same riječi bogobojaznosti. Čovjek rekli, ne može uspjeti u bogobojaznosti ako ga Allah uzmišljeni ne opskrvi s bogobojaznosti. Čovjek se može truditi. Ali ako bude čovjek prepušten sam sebi, zaista neće uspjeti. Čovjek će zalutati i bit će od izgubljenih. Zato je Osallallahu alaihi wa sallam, molio ho Allaha subhanahu wa ta ta'ala, يا حبي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلمي إلى نفسي طرف داعي يا حبي يا قيوم أو جيلي أو تكويس فأو درجاء برحمتك أستغيث يتراجع منتبه بومج طويم رحمة تمولي لا بداش بومج Asleh li shetni Tebe molim gospodaru moju Molim te tvojim rahmatima Da popraviš moje stanje Asleh li shetni kullahu Popravi svo moje stanje I nemoj me samo me sebi Nikoliko je treptaju oka Subhanallah Zašto u posmanik Opeć ja sa Allahu Jalai Shlana Za to što čovjek kada bude prepušten sam sebi On se gubi Ček ako bude prepuštan sam sebe on će se izvoditi. Poslanik عليه الصلاه والسلام, boli da ka Allah da mu podari huda, da mu podari toqa, da mu podari ubut, areksun što to znači da mu podari bogobojaznost vel afa idan Allah subhanahu wa ta'ala da tu cennas On će dati da se sačuva s tom četnošću od svih oblika harama. Kad se kaže četnost, na našem jeziku se misli e, četnost ima određeno značenje, precizno značenje, međutim u arabskom jeziku ima puno šire značenje od toga. Dakle, kad kažemo četnost, potim se potrazumije da čovjek bude pošteđen i sačuvan svih oblika pogreški. Zato moli Allah, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam svoga gospodara da mu podari ajfa, da mu podari četvrs. Da ga sačuva svih oblika grijeha prema Allahu subhanahu To je dakle vezano za sve oblike i sve vrste grijeha, sve vrste harama. Zatim kaže poslanik alejhi salatu vesselam Allah, mi nas as'aluka I podarim neopisnost. Subhanallah. Koliko su ove osobine zarednika važne. Koliko su ove osobine zarednika važne. I zamislite da se ove stvari, četiri stvari u granju života Koliko je maternika biva bogatiji, koliko biva snažniji, ako ti Allah podari znanje koje je tako korisno. Pa, pored tog znanja dati uspjeha u primjeri tog znanja. Pa ti Allah subhanahu ta'ala da Bogo bojaznost. Pa ti Allah subhanahu ta'ala da černost. I sačuvate zastranjivanja pogrešaka, sačuvate haramu i prodani ih u još neovisnost. O se neovisnosti radi? Radi se o neovisnosti od ljudi. Moli Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari neovisnost od ljudi. Jer čovjek kada je ovisan od, od čovjeku, kada je ovisan od drugim ljudima, on osjeća poniženje, on osjeća da je ponižen, pomalovažen. Nema ima onaj svoj ponos koji ima čovjek koji je neovisan ljudi. I zaista je ta neovisnost od ljudi veoma važna osoba na vjernike neovisnost od ljudi je veoma važno osobina vjernika. Jer tad nima onog koga se on ustručava u ničem, nema nekoga nad njim od ljudi koga se on stidi pa bilo čem, zbog koga će on prekršiti šarijetske propise, nego je on bonosan Allahov rob, koji se ne boji nikoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i koji se ne osjeća ponižen, i koji se ne osjeća omalovažen od bilo koga, nego, Osjeća se, ponosan. Allahu Qusanih sallallahu alaihi wa sallam je obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala ovom dom i u svému ovom insi nalazim nalazim i potvornim da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nije posjedovao korist i štetu, nije posjedovao korist i štetu kao što to razumijevaju oni koji su neke stvari vjeri pogrešno razumijeni. Dakle, Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Vidimo kroz ovu domu. Za sve moli Allaha subhanahu wa ta'ala. On dakle, sam po je Allahov rob ima potrebu za Allahum subhanahu wa ta'ala. I on ne posjeduje koristiti i štetu, dakle ne može nikome koristiti i štetiti bez Allahove subhanahu wa ta'ala pomoći. Ovdje se dešavaju zastranjivanje od strane ljudi. Posebno, dešava se da neki sufijski redori imaju veliki zastranjivanje u pogledu Allahova poslanika alaihi salatu wa salam kao i nekih ljudi. Pa tako ljudi, kada dođu na hađ, i poslijete mjestit Allahova poslanika alaihi sallatu wa sallam i poslijete kabod rasu wa sallam obraćaju se domom Allahovog poslaniku alaihi sallatu wa da im pomogne, obraćaju mu se da ih obskrvi potomstvo, obraćaju mu se da riješi njihove probleme itd. Ja sam možda i spominjao nekad da sam imao priliku svojih očima gledati čovjeka koji došao še na hađ iz Sirije, okrinut utleđima prema Mekki, ali ićem prema kabra oblaho poslanika, i ide u ikvrc, ide nazad, obraćam mu se i poluvlasno govori, ja prolazeći pored njega slušam ga šta govori, Moli Allah, molim poslanika, salam, da pomogne hađama kojima se autobus pokvario od Sirije na putu za Medijinu. I ja čovjeka zaodjeću i nazove pitam ga šta to radiš, kaže, pa hađejama se tamo, kaže, pokvario, autobus na kultu za Medinu, kaže, pa molim poslanika, alej, salatu, salam, ne, pomođu. Teško je zapovjerovat, zaista teško. Da čovjek ovjeruje ovako, da nisam svojim ušima slušao, da nisam razgovaro teško je povjerovat. Zaista teško je zapovjerovat, ali istina. Imao sam priliku slušati e uh, jednog potrosara koji je radio na radio radio jedno vrijeme na pobezvjeđenju kako robalo poslanik alejhi salatun selam kaže kako isvetceno da kaže ni smo našli nađemo spisak žega tu, ubačencom nađem tu ja kako je zabranjeno travile razvaljavaju to pa kaže nađemo spisak žega kaže ubačenom u to apostol kaže ispred njega u žegi pa poslanici shop skrpe pa poslanici daj mi ovo i tako dalje Dakle pogledajte koja su to zastranjivanje od strane ljudi. Obracaju se kome Allahov poslanik poslaniku, salatu vesselam. A poslanik alejhi salatu vesselam da kose da koristi štetu nije mogao koristiti i štetiti samo sebi. Dakle potrebno je Allahu dž.š. Allah subhanahu ta je taj koji je pomagao poslaniku alaihi salatu seram jer aslao sa do Allahu alaihi salam nema ni jedno svojstvo ni jednu osobenu božanstvo i ove moram naglašavati jer da se čovjek ne susreće sa sa kojeg, kakvim izjavama i riječima ljudi možda ne be ovliko ove stvari ni, ni naglašavao ali ljudi na našim prostorima kakvi sve uvjerenja nemaju astarferu Allahu astarferu Allahu astarferu Allahu darosim se recimo prisaga šeipu tamo negdje u, u menzilu Slika se stavi ovako na prsa, umje hrabu, i stavi se slika šeha i donosi se prisegavu. Čo ovdje, kod nas? Zatim, ne znaju koji je kabul, nekoliko kaburova, ne znaju koji je kabul pod navodnim znacima Elijim. I dolazi čovje kod njih, tamo ko sad ćava, makaza. Kaže, što znači je ko sam i sam, kaže, gorej, s nekim, kaže, nešto priča. Priča s nekim. Kaže, o je taj kamar. Pite, ova, kako ti to znaš? Sad sam ja, kaže, razgovarajući tu. Razgovarao sam sa šefom iz Menzilo. On je došao tu i kaže, i, rečeno je, tu je taj kamar. U ovakvim stvarima ljudi žive. U ovakvim stvarima ljudi žive pod ovakvim iluzijama. Ove stvari su teške za podjelosti. Ili, recimo, izjava čovjeka jedne prilike, mislim, neke stvari koje su toliko banalne. Čovjek kaže, ja sam kaže, sve do sad dok nisam slušao, kaže, šta govoriš, ja sam sve do sad mislila da je kao od poslanika, ali i sam te slanu kao. koji je džel? Ne znam, ljudi, stane stvari, ne znam. Znači te koliko možete muslimana? Danas ćete napit muslimana koji klad je namaz. Pita gdje su kako poslanik Alihi sa Vatih. ogroman broj ljudi da ne zna gdje su razli kako. Gdje rođen poslanik Alihi sa Vatih. Osnovne stvari koje je poslanik trebali da poznao. Dakle, o nekim vrlo jednostavnim stvarima koje, koje nam najizgledi, zbog toga smo možda imali priliku čuti, izgleda nam da o njima ne trebamo govoriti, ali i te tekako trebamo govoriti o ovim pitanjima, ovim stvarima je, one se potkradu, mnogim ljudima nemaju ih priliku čuti. Nemaju ih priliku čuti, pa je zaista zgražavajuće ponekad kad dođe neko pitanje koje A ovakvog tipa čovjek se iznenavdi, iznenavdi do kraja, jednostavno ne možeš da vjeruješ kako se sve pitanje u gleduću. Poput pitanja, dej mi reci muslimansko dijete rođeno u muslimanskoj polodici na našim krajenima ovdje, kaže, dej mi reci šta je to monarad? Možete zanimati, dijete u su ovih terijina. Dej mi reci, kaj, šta je monarad? To dijete je već možda u povrdijetu. Šta je stvari koje su, jednostavno, nevjerovatne. Da ima i kršćanin koji živi na ovim prostremu, uve da ne zna šta je monar. To je pitanje bilo upuđeno mene. Pitanje bilo upuđeno mene. Dakle, inačit ćemo neznanja svakakve vrste. Svakakve vrste iz toga podređene stvari možda ponekad izgleda i suvištene i spomeni, ali je jednostavno nezaobjelazno da se spomeni ovakve stvari. Kažem vas u Harbita Aram, وصلي عليه صلاه وسلام قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك يا جماعه تصلي عليه وصلي عليه لا اقول لكم عندي خزائن الله يا من مغاورين قد رسول الله ورزقه ولا اعلم الغيب انت مغاورين ده اصنا الغيب ده اصنا فيتنا فيديو ولا اقول لكم اني ملك انت مغاورين ده سن ملك وصلي عليه صلاه وسلام Allah mu naređuje da to kaže ľudima, ne znaje. Poslanih kare je, sr.a. pojde, na komjer mi Ja ne poznajem I kaže, da mi se Čaj. Zatim kaže uzvišanje, Allah s.w.t. qul la amnikuli napsi nef'an wa radhva inna vaša Allah. Reci, ja ne posjedev ni korist ni štetu osim ono što Allah reče ne koristiti, ne naštetiti, osim ono što Allah ođe. Ilda baša Allah, osim ono što Allah ođe. Dakle, Resul sallallahu alaihi wa sallam nije imao pri svojstva, svojstva božanstva. On je Allah u i njegov poslanik. Ovdje sufije imaju prigovor, jer smatraju da je ovo, da je ovo smanjivanje od mjesta Allahova poslanika alaihi wa sallam. I govore ljudima, da se da vakav način neko što je Alvaro poslanik Aleja s ontra se naprotiv kažemo ono što je rekao Allah više subhana allazi asra bi abdihi leila je neka od najčasnijih osobina Allahov poslanika alaih sallahu se jeste da je on Allahov rob. I Allah spominje ovu osobinu u suri al-Isra'a. Slavljenaka je onaj koji je svoga roba proveo u dijelu noći od mesec del haramu makke do mesec del aqsa'a u kutsu. -Aqsa koji smo mi čuo, smo mi blagoslovljeni učinili da mu pokažemo neke naše ajete. Dakle, to što je Allahov poslanik, Allahov rob i njegov poslanik To je počast za njega. Robovan je subhanahu wa ta'ala je počast za čovjeka. I to je ljepota. To je počast za čovjeka. I to je jedna od najljepših i najboljih osobina osobina je Allahova poslanika, to što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao određene odlike, ne znači da je imao pri svojstva svojstva božanstva. Naprotiv, on je Allah u robin njegovu I ne izlazi iz okvira onoga, onoga što je prirodno da se dešava čovjeku. Allah Uzvišanika je počastio i nekim muadžizama, nadnaravnim pojavama, za koje mi znamo da su one nadnaravne pojave. A da, I da mu je Allah Uzvišanik to dao, a ne da je on sam to od sebe, da je on to sam od sebe imao i da je on kod sebe imao nešto nešto nadnaravno. Ne, to mu je Allah Uzvišanik dao te muadžizami. Odia sbake pojavijo te shughe pa ljudi pri moje mu'cize ili kakvo moćima ne Allah subhanahu wa ta'ala ne yadau tu wasabib. I znate da niko od poslanika, niko dakoj odabranih ljudi nije pozivao da bude bogat, samo će respirirati reče zicena babas hamdalah ta'ala koji govori o Isa alayhi salatu wasalimu da će završiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "A antu taqulu ان اقول ما ليس لي بحق كما مصبرت ان انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من الله, الله. ما A meni ne toliko i da kažem ono, što nije istine. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle ne pripada Isao, alaihi salatu wa salaam, da se poziva na to da je on bržansk. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govorit što je, dakle, o istom ovom dogadžaju, o ovim kur'anskim ajitima, o tom, že dogadžaju Isao, alaihi salatu wa kaže in kutu kultuhu, فقد عليك الله سبحانه وتعالى لا يقول يا زناد اي صار هي صلاه صر من الله سبحانه وتعالى يقول يعيسه اشتكاش كاجي ان كنت قلت فقد عليك اكو سمعه تو ركاو تي تو زناش تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك تي زناش Ono što sam ja rekao, ti znaš ono što se nalazi pri te. Inneke enda Allah moju, ti jesi onaj koji poznaje ono što je skriveno. Ma to tu illa ma namar te nebi, nisam im rekao, osim ono što si mi ti naredi. I Allah naredil? Ani abudu Allah, Rabbi wa Rabbekom, da obožavate Allah, mog i vašeg gospodara. Dakle, kada Issa, ne, Issa Matosala nije se pozivao na to da je božanstvo nema pravo, niko drugi, ni mimo njega, da se poziva na to da ima pri sebi svojstvo božanstva. Svi oni koji se uzdižu, oni su definitivno zavutani sa pravo puta i koji se pozivaju na to da, se, da budu obožavani. Naprimjer, čovjek koji je onako se držu kao muslima, Privatio se malo Islama, bio pa se, se ljudi počeli malo ko po njega okupljati, tamo na područjuje Indije, počeli se ljudi malo ko njega okupljati te stvari, onaj, počeli ga ja malo hvaliti u toj. Kada je on vidio da oni obožavaju kravu, ko pa je bilo njima pametnije, ne obožavaju mene, ne krav. A pa počeo je pozivati na da ne obožavaju njega. Kaže man ja što da utobno obožavaju mene, nego da obožavaju krav. Sajedno obožavali krav Havika isto mu dođi. Zaista dođe isto. Jer širk sa jedno koga obožavali, isto mu dođi. Allah subhanahu wa ta'a bomo da poprsi naše gdjeje i da nas sakova islamic. Subhanahu wa ta'a bihannu i